Турне. Книга друга. Дівчина онлайн. Автор Зої Зак. Читає Олена Коцан. 20 червня. Як вижити у стосунках на відстані, якщо твій хлопець – суперкласний бог рок-музики? Перше. Завантаж Skype, WhatsApp, Snapchat. Тобто всі можливі додатки для спілкування, які лише знайдеш. Одягни піжаму з пандою і всю ніч переписуйся з бойфрендом, аж доки не почнуть злипатися очі. Друге. Якщо прокидаєшся і сумуєш за ним, став на повтор дівчину осінь. І слухай. Третє. Станови на телефоні додаток, який показуватиме його час, щоб ти раптом не розбудила його заради балаканини о третій ранку. Скажу по правді, я вже зробила так з десяток разів. Четверте. Купи календар і закреслюй дні до наступної зустрічі. До речі, до нашої залишилося п'ять днів. П'яте. Якимось дивом виграй лотерею, покинь школу і лети до нього, хоч де б він був. Шосте. У жодному разі не виходь у мережу і не дивися відеоролики супер-розкішної Лії Браун, яка вихиляється і крутить задком перед своїм хлопцем на очах мільйонів захоплених фанатів. Сьоме. Не забивай у пошук його ім'я, бо так ти знатимеш, скільки всього цікавого відбувається в його житті, поки ти готуєшся до іспитів Любі мої читачі, навіть якщо одного дня я відчуватиму, що можу викладати у блозі дописи для широкого загалу, я не робитиму цього, тому що знаю не можна зізнаватися, що я почуваюся невпевненою, не надто гарною і більш ніж трішки ревнивою, коли мій бойфренд – наймиліший хлопець у світі, і він не дає жодних підстав так почуватися. Хіба ж не так? Скажіть мені, що далі буде легше. Я не знаю, як пережити це. Дівчина офлайн ніколи. Ніколи не вийде онлайн Через п'ять днів Потрібно офіційно заборонити проводити іспити у класах з вікнами, що виходять на море Ну хіба ж це чесно, що ми вже дві години сидимо в приміщенні І тримання ручки судомить пальці А на дворі все таке яскраве, гарне Ну от як мені згадати ім'я четвертої дружини Генріха Восьмого, коли пташки співають? І присягаюся, я чую радісну безтурботну мелодію з фургончика торговця Морозивом. І я мотаю головою, відганяючи видіння вафельки, з якої аж вивалюється смачне, м'яке Морозиво. А натомість намагаюся надіслати запит прямісінько в мозок мого найкращого друга Еліота. У нього на іспиті з історії не виникло б жодних проблем із пригадуванням фактів чи дійових осіб. Я називаю його Вікі, бо здається, що в його мозку поміщається вся Вікіпедія. Тоді, як мої нотатки, зникають з пам'яті так само швидко, як повідомлення в Снепчаті. Я зітхаю і намагаюся зосередитися на питаннях. Та слова пливуть перед очима, і я не можу розібрати свої шкаракулі. Обрати історію одним із випускних іспитів було невдалою ідеєю. Я просто зробила так, як усі. Єдиний предмет, який поза всіма сумнівами я мушу скласти, це фотографія. Насправді, я навіть не уявляю, ким хочу стати після закінчення школи. «Так, усі відкладають ручки», – каже екзаменатор. У роті моментально пересихає. «Не знаю, як довго я мріяла, та знаю, що не закінчила відповідати на всі питання. І від випускних іспитів залежить, які предмети я слухатиму наступного року. А я їх вже завалила». Долоні стають липкими від поту, і я вже не чую співу пташок за вікном. Пені, ти йдеш?» і Я піднімаю голову. Моя подружка і однокласниця Кіра чекає на мене біля парти. Екзаменатор уже вихопив мою роботу, а я... А я ледве зауважила це. «Так, хвильку...» Забираю сумку і зісковзую зі стільця. Я даю п'ять кірі, а на обличчі розповзається дурнувата усмішка. Неважливо, якою буде оцінка. Це був мій останній іспит. Ще один шкільний рік позаду. Останнім часом, як ніколи раніше в цій школі, у мене склалися ближчі стосунки з однокласниками, особливо з близнючками Кірою та Амарою. Ми зблизилися на початку навчального року після скандалу. Міцна стіна дружби захистила мене від цунамі брехливих вигадок. Медійники просто збожеволіли, коли виявили, що я зустрічалася з рок-зіркою – Ноа Фліном. А потім дізналися про мій блог. Вони вишукували подробиці з мого життя і начепили на ліпку «Розлучниця». Бо ж нога нібито мав стосунки з мегапопулярною популярною зіркою Лію Браун. Це були найгірші дні мого життя, та друзі допомогли мені пережити шторм, а коли все скінчилося, ми здружилися ще більше. Уже в коридорі Кіра запитала: Ну, що, Ей, святкуємо бургерами в джібікей? Ми всі підемо туди перед концертом. Ти, напевне, дуже рада, що знову побачиш нога. Десь у шлунку піднімається знайоме тремтіння. Я рада, звісно. Рада, але водночас нервуюся. І я не бачилася знову після Великодня, коли він прилітав на мій шістнадцятий день народження. Цього разу ми будемо разом цілих два тижні. І хоча це єдине, чого я хочу і про що можу думати, я весь час питаю себе – чи буде в нас усе так добре, як раніше? Побачимося в кафешці, кажу я. Мені треба дещо забрати в класі міс Мілс і перевдягнутися вдома. Кіра стискає мою долоню. О, Боже, мені також треба вирішити, що вдягнути. Я усміхаюся їй у слід, та полегшення від складених іспитів дає волю новим страхам. Чи я досі подобаюся моєму хлопцеві? І я знаю, що можу бути впевнена, що подобаюся, ну а так само сильно, як і він мені. Та коли твій перший бойфренд – один із найвідоміших молодих музикантів на планеті, це легше сказати, ніж зробити. Шкільні коридори практично порожні. Тишу порушує лише скрип моїх кросівок. Не можу повірити, що це моя остання зустріч із міс Мілс. Цього року вона була для мене більш, ніж просто вчителькою. Вона чи не єдина людина, крім батьків, кому я розповіла про те, що трапилося на Різдво і Новий рік. Навіть я люту, я не відкрилася повністю. Неоперечений слухач це те, чого я ніколи не мала, але, як виявилося, по-справжньому потребувала. Не завадив навіть напад паніки у крихітній комірчині, яку Міс Мілс перетворила на фотолабораторію. Це сталося через кілька тижнів після вибуху в інтернеті новин про мене і НОА. Зазвичай у темній лабораторії мені спокійно і затишно. Та чи то випари реактивів, чи замкнений простір, чи фото, яке я тоді проявляла, я ледь не зімліла там. На щастя, це відбувалося після уроків, тож ніхто не бачив панікерку Пенні, а міс Мілс принесла мені чашку чаю, годувала печивом, аж доки я не почала розповідати і не могла вже зупинитися. І відтоді вона підтримувала мене. Та я знаю, що допомогло б мені ще більше. Мій блог. Викладаючи дописи, я завжди відчувала полегшення. Після публікації мого останнього допису «Сказки у фільм жахів» я змінила налаштування на приватні. Та все ж завжди відчуваю потребу поділитися своїми думками зі всім світом. Дівчина онлайн протягом року була моїм творчим та емоційним місцем сили. Я сумувала за нею і за читачами, яких вважаю друзями. Я знаю, що якби звернулась до них, вони підтримали б мене. Та коли я заплющую очі і уявляю, що публічно викладаю допис у свій блог, Бачу лише сповнених ненависті людей, які схиляються над клавіатурами, чекаючи, щоб розірвати мене на шматки. Хоч багато читачів блогу були справді милими і підтримували мене, та достатньо буде одного гидкого коментаря, щоб скинути мене в темну безодню. Раніше я ніколи не почувалася такою паралізованою, навіть не могла писати. Зазвичай слова стікали з моїх пальців, як вода, та все, що я писала тепер, здавалося штучним і неправильним. Я стала писати нотатки в блокноті, але це зовсім не те саме, що блог. І я намагалася переповісти свої почуття міс Мілс у тій Темній реальності люди онлайн перетворювалися на загримованих клоунів, а посміхаючись показували свої гострі, як леза бритви, зуби. Вони справжні монстри. От тільки замість ходити у темряві, вилазять, щоб усі їх бачили. Вони уособлюють усі мої найгірші страхи, які злилися в один мільйон нічних жахіть. Через них Хочеться спакувати речі і приєднатися до якогось племені, що мешкає в тропічних лісах Амазонки і думає, що літаки – це злі духи, послані богами. Еліот розповідав мені про них. Закладається, що вони ніколи не чули ні про дівчину онлайн, ні про Ноа Флінна. Закладається, що вони не знають про Фейсбук, чи Твіттер, чи про вірусні відео, від яких, здається, нікуди не дінешся. Якби я просто собі жила в Англії, у Брайтоні, усе було б покей. У школі більшість уже забула про мій скандал, так само, як забувають ім'я минулорічного переможця x фактора Тато стверджує, що сьогоднішні новини – це завтрашній папір для загортання риби і картоплі. І він має рацію – Новини про мій блог і навіть про наші знову стосунки уже такі старі і пошарпані, як коліна моїх улюблених джинсів. Та я не живу десь у джунглях, чи навіть просто у Брайтоні, в Анелії. Я жителька планети Інтернет. І зараз для мене це найгірше місце у світі, бо, здається, там ніхто і ніколи нічого не забуває. Щоправда, завдяки інтернету сталася принаймні одна хороша подія. Ми обмінялися електронками з дівчиною Пегасом, яка підтримувала мене. Із найвірніших читачок «Дівчини онлайн» вона перетворилася на одну з моїх найкращих подруг. У мільйони, вислухавши мої нарікання про те, як би мені хотілося, щоб «Дівчина онлайн» і далі існувала», вона підказала, як змінити налаштування блогу, щоб мої дописи могли читати лише ті, кому я дам пароль. Зараз тільки вона, Еліот і міс Мілс читають мої плутані думки. Та все ж це краще, ніж нічого. І я бачу міс Мілс скрізь гофроване скло дверей її класу. Її русяве волосся спадає на обличчя, коли вона нахиляється над своїми записами. Я стукаю у двері, і вона, усміхаючись, дивиться на мене. «Добрий день, Пенні. Ти вже все поздавала цього року?» Я киваю. «Щойно закінчився іспит з історії. Чудово, заходь!» Вона чекає, поки я сядуся на твердому пластиковому стільці». По всій кімнаті лежать фотографії моїх однокласників, прикріплені до чорного пінокартону і готові до літньої виставки. Незважаючи на спротив, міс Мілс, я наполягла, щоб серед них не було моїх робіт. Я виконала всі завдання, але не готова виставляти свої фото на загал. Більшість однокласників викладали свої портфоліо онлайн – і я ж після Різдва перестала оновлювати своє. Боюся, що хтось знайде його і скористається, щоб посміятися з мене. Замість викладати онлайн, я готувала паперове портфоліо і щотижня віддавала його Міс Мілс. І оце перетворення творчості у фізичний вимір було по-справжньому цілющим для мене. Міс Мілс дістає моє портфоліо і віддає мені. Чудово, пень, як завжди, усміхається вона мені. Якийсь час ми не бачитимемося, чи не так? Я хотіла б поговорити про твій останній допис. Знаєш, відчувається, що ти стаєш сильнішою, і я знизую плечима. Здається, що прожити ще один день усе, на що я здатна, ніби прочитавши мої думки, міс Мілс продовжує. Гадаю, ти можеш значно більше, ніж просто пережити один день Ти багато чого здатна досягти, Пенні За останній шкільний рік ти багато пережила І я тішуся, що ти не закинула перед університетську підготовку, особливо фотографію Але не думаю, що варто аж так перейматися вибором майбутнього У тебе все ще є час визначитися, чого тобі хочеться Страшенно хотілося повірити їй, але це так непросто. Здається, що всі, окрім мене, вже вирішили, куди підуть після школи. Зелютом про це не поговориш. Він знає, що хоче створювати модний одяг і мріє мати власний бренд. Нещодавно я дізналася, що Кіра хоче стати ветеринаром, тож вона обрала собі біологію і математику, щоб вступити в гарний університет. Амара – геній у фізиці і завжди хотіла займатися наукою, тож вона також визначилася. А мені подобається фотографувати і писати блог, який я секретно викладаю для найближчих друзів. Не думаю, що є така професія. Я знаю, що існує цілий океан можливостей. Та я застрягла на березі, не готова пірнути. А ви... Завжди хотіли бути вчителькою, запитала я Міс Мілс усміхається Та ні, так просто сталося Я хотіла бути археологом Доки не зрозуміла, що археологія – це не пригоди Індіани Джонса А години і години вивчення черепків Я довго почувалася розгубленою Саме так і я почуваюся, загубленою у власному житті, і не знаю, як користуватися компасом, чи є GPS для життя. Міс Мілс усміхається. Хай там, що кажуть інші дорослі, відкрию тобі маленький секрет. Ти не мусиш уже зараз знати, тобі тільки шістнадцять. Живи і кайфуй сама від себе Живи своїм життям Крутий свій внутрішній компас у різні боки Перевертай до гори дригом, щоб він не знав, куди вказувати Як я вже казала, я випадково стала вчителькою Але зараз не хотіла б жодної іншої роботи Вона нахиляється до мене і усміхається ти йдеш увечері на концерт? На всіх моїх уроках тільки про це й говорили. Ноа виступатиме зі скетч. Я широко взміхаюся, радіючи зміні теми. Серце підстрибує, коли думаю, що нарешті знову побачу Ноа. Настає мить, коли скайпу і листування недостатньо. І от зараз саме ця мить. Крім того, я в Перше побачу наживо, як він виступає перед тисячами захоплених дівчат. Так, він гратиме. Для нього це дуже важливо. Не сумніваюся в цьому. Бережи себе влітку і не забувай про підготовку до передуніверситетського курсу фотографії. Вона рукою вказала на моє портфоліо. «Ти впевнена, що не хочеш виставити свої роботи?» «Серед них є кілька просто дивовижних, і вони заслуговують на визнання!» Я хитаю головою. Вона зітхає, але розуміє, що не переконає мене. «Що ж, скажу ще, щоб ти продовжувала писати блог «Пенні». Це твій талант. Ти вмієш зачепити щось у людях. І мені б не хотілося, щоб ти втратила цей дар. Нехай це буде завданням на літо від мене, разом із фотографуванням. Після твого повернення хочу прочитати детальний звіт із твоїх мандрів. Я всміхаюся і ховаю теку з портфоліо до сумки. Дякую, що підтримували мене весь цей рік, міс Мілс. Я думаю про завдання з фотографії на літо. Міс Мілс попросила нас подивитися на речі під іншим кутом зору, змінити перспективу. Я не уявляю, що робити, але впевнена, що на гастролях із Ноа буде мільйон різноманітних можливостей. Нема за що, Пеннім. Я виходжу з класу в порожній коридор. Відчуваю, як у грудях гупає серце, коли я переходжу на швидкий крок, а потім на біг. Вибігаю на двір, широко розкидаю руки і кручуся на верхній сходинці. Потім червонію, розуміючи, як дивно це може виглядати збоку. Але я ще ніколи так не тішилася кінцю навчального року. Ніколи свобода не була такою приємною. 25 червня. Іспити офіційно завершено. Барабанний дріб, будь ласка. Навчальний рік нарешті закінчився. Ура! Фініта! Усе було не аж так погано. Повторюю, усе було не аж так погано. Та все ж не обійшлося без допомоги. Дуже дякую тобі, Вікі, мій найліпший друже, та порад, як протриматися, коли здавалося, що я лише вчилася, вчилася і знову вчилася. Якщо зараз не запишу цих порад, то до наступного року, коли знову почнуться іспити, точно все забуду. Чомусь, незалежно від того, скільки іспитів я склала, вони так само наганяють на мене жах. Отже... П'ять порад, як пережити іспити від тієї, хто їх ненавидить Порада перша Повторення Звісно, хтось може сказати, що це очевидна річ Та цього року я записала кожен предмет у календар І після закінчення години повтору з якогось предмета Наклеювала собі золоту зірку Відчуття таке, ніби знову повернулася в молодшу школу та насправді, коли бачиш прогрес, тобто золоті зірочки на календарю, почуваєшся декілька раз впевненіше. Порада друга. Хабарі. Не вчителям чи екзаменаторам, а вам. Щоразу по завершенню тижня-повтору я йшла в густо-джелато і замовляла собі тістечко з морозивом. Солодощі – найкраща мотивація Порада третя Спочатку зосередьтеся на складних питаннях Це порада від Вікі і Він каже спочатку виконати завдання, за які дають найбільший бал Щоб не застрягнути на них у кінці і не писати нісенітниці у творі Порада четверта Кава Взагалі-то мені навіть не подобається кава, але якщо вірити моєму братові, вона допомагає. Я спробувала, та від кожного ковтка мене пересмикувало. А потім ще й цілу ніч не спала, тримтячи від тривожних перечуттів. Тож, напевне, це не така вже й добра порада. Порада п'ята. Мрігі про літо». «Пам'ятайте, що є життя і після іспитів. Саме завдяки цьому я і протрималася, бо знала, що незабаром знову побачу бруклінського хлопця». «Дівчина офлайн ніколи не вийде онлайн». «Дорогою додому хвилювання наростає настільки, що я вальсую, з'являючись на кухні». І це виявляється доречним, бо мама вбрана у блискучий костюм, як для танців із зірками І кружляє з Еліотом у сальсі по чорно-білій плитці на підлозі Алекс, Еліотів бойфренд, сидить на сільці біля столу і викрикує коментарі в стилі Бруно Тоніолі Бруно Тоніолі – це італійський танцюрист, хореограф, суддя британських і американських танців із зірками Пенні, Люба, ти вдома? Каже мама, не припиняючи танцювати Ти ніколи не казала, що Еліот так гарно танцює а, Це людина з багатьма талантами Вони завершують танець нижньою підтримкою Причому не Еліот підтримує маму, а навпаки Ми з Алексом захоплено аплодуємо Гору, пропоную Еліоту з Алексом вони кивають майже синхронно. Дивлюся на них і відчуваю знайомий біль у серці. Еліот і Алекс – ідеальна пара, і їм не потрібно страждати через відстань, як нам і НОА. Вони можуть бути разом, коли захочуть, не турбуючись про часові пояси або про те, чи потягне вайфай зв'язок по скайпу. Вони абсолютно спокійні в присутності одне одного. Вони стільки часу проводять разом, що у моїй сім'ї для них є спільне прізвисько. Ми звемо їх Алексіоти». «Алексіоти лишаються на вечерю?» – питає мама перш ніж ми зникаємо нагорі. «Ні, ми підемо перед концертом на бургери до Джі кричу у відповідь. «Справді, Еліот здивовано зводить брови. Я ніяковію. Кіра запросила нас. Підете?» Алексіоти перезираються і скидаються на те, що вони дійшли згоди. «Без проблем, пеніцесо», – каже Еліот. Він тягнеться до Алекса і бере його за руку. Я всміхаюся. Пам'ятаю той день, коли вони познайомилися, незадовго до Дня Валентина. Еліот затягнув мене у крамницю вінтажного одягу, сховану у закапелках Брайтон Лейнс. Хоча ми вже були там напередодні і точно знали… Що за цей час новинок у них не з'явилось А потім я помітила нового продавця, який схилився за прилавком За кілька секунд я впізнала його Боже мій, Пенні, він такий гарненький Еліот штовхнув мене в ряд з вішаками, а сам накрився величезним пір'яним боа. Це Алекс Шеферт, сказала я він вчиться у випускному класі нашої школи. Звісно, я знала його, тому що Кіра була закохана в нього. Я стишила голос. «Ти впевнений, що він гей?» Ельот закотив очі. «Гадаєш, я привів тебе сюди, якби не був впевнений? Ми вже два тижні з ним переморгуємося, і відколи він почав тут працювати». Хм, «Ти з усіма переморгуєшся». Сказала я, штрикнувши його під ребра Не так І він став посилено підморгувати Я ж розсміялася То чому ж ти не зробиш перший крок? Я зроблю Тільки дай мені час Кіра буде страшенно розчарована Коли дізнається, що Алекс грає за іншу команду Та їй доведеться змиритися з цим як на мене, він усе ж таки занадто гарний, ніж мав би бути Елліотів хлопець. Але в його очах спалахував такий пустотливий вогник, що будь-хто розтанув би. Коли я визивнула заряду вішаків, щоб іще раз поглянути на нього, Інні далі витріщався на нас. Тож я підняла руку і помахала йому. «Передні, що ти робиш?» шепіт став голоснішим як мінімум на октаву. Я всміхнулася. Прескорює події, до того ж я просто була вічлива. І він дивився в наш бік. Добре, він йде сюди. Тримайся. Що він робить? Обличчя Еліота побіліло від хвилювання, та він поправив волосся. Який у мене вигляд? Я знав, що не варто сьогодні брати цього капелюха. На то вишукано треба було щось дягнути прикольніше. «Ти верзеш дурниці!» Я ніколи не бачила його таким схвильованим. І я стягнула з нього бога, щоб воно не лежало, як м'яка іграшка у нього на голові. «До того ж, твій капелюх...» Та Алекс підійшов до нас швидше, ніж я закінчила речення. «Допомогти вам?» – запитав він, усміхнувшись кутиками в уст, і ні на мить не зводив з Еліота очей. «Ти одружишся зі мною?» – пробурмотів Еліот. «Що, перепрошую?» – перепитав суплячись Алекс. «Та ні, нічого, я не подумав, може ви допоможете підібрати мені шарф е, е, до мого капелюха?» Здавалося, що переді мною інша людина. Хвилювання, як і не було, повернувся звичайний, впевнений у собі Еліот. «Звісно, в нас є дещо, що чудово пасуватиме до вашого стилю великого Гейтсбі». Алекс попростував до іншого ряду з вішаками. «А ти знав, що дружина Френсіса Скотта фіт і відмовлялася йти за нього заміж, доки він не підпише угоду на видання книжки?» – запитав Еліот, ідучи за Алексом. «Не знав, але знаю, що у нього було кепсько з граматикою», – не сповільнюючи кроку, відповів Алекс. «Я спостерігала за тим, як ці двоє віддалялися від мене, обмінюючись фактами про автора, якого я ще не читала і фільму не бачила також». Здавалося, вони знають один одного все життя. Щоб не заважати, я вирішила, що краще лишити Еліота самого. Та як то часто трапляється з пенні, заткуючи, я врізалася простісінко в стійку з вінтажними шубами і поскидала їх на підлогу. Я залилася рум'янцем і взялася підбирати важкі хутряні одежі, та всі вони переплуталися». «Будьте певні, що я таки зруйнувала Еліотові ту саму мить!» За секунду Алекс і Еліот були поруч. «Я все це приберу, не хвилюйся!» – сказав Алекс. «Я допоможу!» – озвався Еліот. Вони обидва нахилилися і взялися за різні кінці довгої хутряної пелерини і тягнули кожен до себе, аж доки їхні руки не торкнулися. Я майже відчула в повітрі спалах Це була їхня спагетті-фрикаделькова мить Як у мультику Леді і Волоцюга Який я дитиною переглядала мільйон разів Я пробубоніла якесь вибачення І ще раз спробувала щазнути з крамниці Але цього разу хлопці навіть не звернули на мене уваги І тоді вони разом і мені подобається думати, що моя незграбність трішечки допомогла їм. Зараз алексіоти мають допомогти мені знайти відповідь на надважливе запитання. У що вдягнутися, коли після двомісячної розлуки зустрічаєшся в реалії зі своїм бойфрендом? Ми біжимо сходами на гору до моєї спальні. Довгоногий Алекс перестрибує одразу по дві сходинки. І він значно вищий і за Еліота, і за мене. "Мм, Пенні, хіба ти завтра не вирушаєш у турне? Запитує Алекс, діставшись останньої сходинки і зупинившись у дверях моєї кімнати. Що ти маєш на увазі? Та я знаю, що він має на увазі. По моїй кімнаті ніби промчав торнадо. Усі мої речі, кожен шарф, ремінь, капелюх, звалені горою на ліжку. На столі нагромаджені високі стоси нотаток, а на підлозі, де я збирала докупи портфоліо з фотографіями, валяються обрізки картону. Єдине незавалене місце в кімнаті – широкі підвіконня, де я причепила вирізану з журналу про зірок фотографію. На ній ми з Ноа. Він обіймає мене за плечі і підпис «Ноа Флін з дівчиною». Це вперше моє фото з'явилося в журналі, і хоч на голові у мене хто зна що, я зберігаю його, як пам'ять». Поруч висить календар, майже повністю заліплений золотими зірками А сьогоднішній день обведений червоним Еліот навшпиньки проходить через завали Це ж треба, сильна океана не знає, як пакуватись Сильна океана – це ім'я, яке ми вигадали для мого альтер-его Я використовувала його, коли відчувала тривогу так само, як Бейонсе використовувала Сашу Хірс, щоб впевненіше почуватися на сцені. Саша більше не потрібна Бейонсе, і я сподіваюся, що одного дня мені більше не потрібна буде сильна океана. Та поки що я вчепилася в це ім'я, як у жилет, який тримає мене на поверхні під час панічних бур. Mm. Сідайте «Чи що?» – я вказую рукою на ліжко. Сама ж сідаю на гору комбінезонів на стільці біля туалетного столика. <смех> «Боюся, чи не ховаєш ти десь тут труп Меган?» – каже Еліот і морщить носа. «Показую йому язика. Хм. І як би що!» «Меган була моєю найкращою подругою, коли я перейшла в середню школу, та вона змінилася» перетворилася на саму закохану, помішану на хлопцях із селфі дівчину, яку я вже не впізнаю. Минулого року вона приревнувала мене через мої так звані стосунки з Оллі, хлопцем, у якого я була закохана, до зустрічі з Ноа. Між нами нічого не було, та навіть натяку виявилося достатньо, щоб Мегано шаліла від ревності. Саме Олі дізнався про мій тоді анонімний блог і впізнав Ноа Фліна. Він розповів Меган, а вона вже додала два і два і віддала мене на поталу преси і широкої публіки. Та все ж я помстилася, коли ми з Еліотом зіткнулися з Меган і Олі у кав'ярні і вилили наші коктейлі їм на голови. Після того ми з Меган практично не спілкувалися. Новина про інцидент із коктейлями, єдиний випадок, коли я сміливо відстояла себе, поширилася школою зі швидкістю лісової пожежі. Та такі дівчата, як Меган, ніколи не лишаються надовго без уваги. Так, ніби вона випромінює внутрішню впевненість і завдяки цьому погані чи неприємні історії Зісковзують її репутації як гуски вода Меган навіть примудряється жартувати, що морозиво секрет її молочно-білої шкіри А нещодавно вона отримала лист запрошення з найкращої театральної школи в Лондоні Тож тепер вона знову недоторкана і дивиться на всіх згори вниз Навіть... Оллі покидає нашу школу. Його родина вирішила переїхати, щоб допомогти його братові досягти більших успіхів у тенісі. Мені шкода Оллі. Навіть після того, що він чинив, я не вірю, що він поганий. А тепер він потрапив у тінь брата. Отак я позбавилася своїх ворогів. Лишилося впоратися з викликами, які я кидаю сама собі. Еліот плескає в долоні. Добре. Де твоя валіза? Ха, здається, Алекс сидить на ній. Алекс підстрибує і розгрібає купи одягу, на яких сидів. Нарешті з-під моїх речей вигулькують боки яскраво-рожевої валізи. Ще раз. Наскільки ти їдеш? Питає Алекс, оцінюючи вміст моєї переповненої валізи. Вона їде на 14 днів, 3 години і 21 хвилину. Каже Еліот. Я рахуватиму кожну секунду. Гадаю, мої батьки також рахуватимуть, кажу усміхаючись. Напевне, вони довго звикали до самої ідеї поїздки, зауважує Алекс. О, лише два місяці від великодня, коли Но запропонував це. Якщо чесно, я і сама не була впевнена, що подужаю таку довгу подорож. Поїхати на гастролі з НОА – це справжня подія. Це вперше я подорожуватиму цілком самостійно. І хоч кожну деталь, прочесано буквально зубною щіткою, я все одно хвилююся через мандрівку. Звісно, подужуєш, на тебе чекає неймовірний досвід. Я так тобі заздрю. А тепер, Пенні, розстебни валізу і покажи, що в тебе там». Я виконую його прохання і одразу кривлюся, побачивши, що саме лежить на горі. Еліот лізе до валізи і дістає величезний вовняний светр зі широкими м'якими рукавами, які я майже двічі можу намотати довкола себе. Це мамин светер, і вона стверджує, що носила його лише під час вагітності, ні до, ні після. Еліот витягає светер і тримає перед собою. І він сягає йому нижче колін «Пенні, ти ж знаєш, що їдеш на гастролі в розпал літа, чи не так? Навіщо тобі брати з собою ці стадо овець?» Я видираю светер з його рук «Це мій заспокійливий светер» Тулю його до обличчя, вдихаю запах маминих парфумів «Светер пахне домом» Це допомагає мені боротися з панікою Мі сміла сказала, якщо я хвилююся, що відчуватиму тривогу чи сумуватиму за домом Варто взяти з собою якусь річ, яка завжди мене заспокоює Цей светер нагадує мені про дім Пакувати ковдру було б не надто практично Наступний пункт – це светер Еліот забирає його у мене, акуратно складає і повертає до валізи «Окей, можеш взяти його, але не оце». і Він витягає яскраво-рожеву сорочку з гудзиками, рюшами і трояндами на кишенях. «Ти їдеш у турне, а не йдеш на вечірній чай до бабусі». «Добре, це можеш відкласти», – сміюся я. «Я не надто добре підбираю одяг». Еліо театрально тре скроні. Іноді мені здається, що ти безнадійна, Пенні Ах, Повернемось до цього пізніше А зараз до справи Що ти вдягаєш сьогодні? Тепер моя черга додати драми Я переміряла кожнісіньку річ І не можу знайти нічого відповідного Як гадаєш, може я просто вдягну чорну майку і джинси? Еліот несхвально кривиться Ні, за що? Це не відповідає нагоді. А якщо до цього? Алекс тримає чорну, приталену сукню, про яку я геть забула. Вона подсяткована крихітними біло-жовтими ромашками. І я придбала її васос, коли мала готуватися до іспитів із Кірою та Амарою, але так ні разу і не вдягнула. Ху, те що треба, схвалює Еліот. Леді і джентльмени, мій бойфренд екстраординарний стиліст. Алекс знизує плечима. Коли досвідово працюєш у торгівлі одягом, мимоволі чогось навчишся. І я беру сукню з простягнутих Алексових рук і забігаю у ванну. Перевдягаюся і дивлюся на себе в дзеркало. Не можу повірити, я нарешті побачу на концерті нога. Відколи він дізнався, що вирушає на гастролі разом із скетч, я чекаю і боюся цієї миті. Я розпускаю хвіст, і волосся хвилями спадає на плечі. Мама показала мені секрет із підводкою, і я пробую повторити його, виводячи лінію за зовнішній кутик ока. Очі одразу ж стають більш свабливими і котячими. Певне, я впораюся, адже мій новий девіз дівчина Ноафліна. У голові лунають перші акорди з альбому Ноа. І я думаю, що потихеньку божеволію. Та коли виходжу з ванної, розумію, що це Алекс Селютом запустили елементи одну з восьми пісень з дівчини осені». Кожна нова пісня Ноа краща за попередню, але моєю улюбленою, звісно, лишається Дівчина Осінь, написана для мене. Алексіоти тримаються за руки. Еліот поклав голову Алексові на плече. «Вони такі милі, що мені не хочеться порушувати ідилію». Та Еліот, напевне, почув, як я зайшла, бо він зиркає на мене через плече. У нього відпадає ще лепа. «Ти неймовірна, сильна океану!» «О, дякую», – кажу, ледь присідаючи в реверансі. «Ну що, погнали тусити». Ми з Алексом супимося до нього. «Що, вам не подобаються мої американізми? Я хотів повправлятися перед зустрічю Но. Ммм, mm, а тепер прекрасний!» Він чіпляє ж меню браслетів мені на зап'ясток, а на шию вдягає довге намисто. Усміхається. «Чудовий вигляд, Бен! Твій образ досконалий!» каже Еліот. Ліє Браун, ти можеш бути найкрутішою поп планети, але тобі не зрівнятися з моєю дівчинкою. Я дозволяю собі всміхнутися і сама себе переконую, що маю гарний вигляд. Але це правда. Почуваюся впевненою та все ж поверх сукні накидаю жакет. Елі откривиться. Що, кажу я, в кафе може бути холодно. «До речі, нам би час вирушати!» – Еліот зиркає на годинник. «Томе!» – гукає вниз братові. «Ти завезеш нас?» – у відповідь чую бурчання, яке приймаю за так. Та коли ми виходимо на двір, Алекс не сідає з нами в авто, ховає руки в кишені. «Вибачте, мушу спочатку піти додому і дещо зробити. Побачимося на концерті, окей?» Щасливий настрій Еліота випаровується, плечі опускаються. Ти впевнений, питаю Я знаю, що зависати з кубкою одинадцятикласниць може бути нудно Але більшість із них цілком притомні Не втім річ, каже він Просто справді треба дещо зробити mm, Ну, добре і Він нахиляється і швидко цілує Еліота Та Еліот якийсь не такий Потім, коли Алекс іде, він знизує плечима і тут же вертається до свого звичного настрою їхали. «За кілька хвилин ми виходимо прямісінько пед Джі Кей, дякуючи Тому». Еліот вистрибує з авто, та коли я збираюся вийти, Том перехиляється через сидіння і хапає мене за руку. «Якщо трапиться якась халепа, що тобі буде потрібна допомога, одразу ж дзвони мені, добре, Пен?» «Обіймаю його і відчуваю, які напружені в нього плечі». Та я добре знаю, як сильно він мене любить. Усередині всі чекають на мене. Еліот підбігає до мене і змушує зупинитися. «Тільки не лякайся», – каже він. «Що ти маєш на увазі?» – суплюся я. А потім він відступає в бік. За ним стоїть Меган. Уточнісінько такі самі сукні, як я. Я ще щільніше закутуюся в жакет, прикриваючи сукню. Навдивовижу спокійна Меган безтурботно всміхається, можливо, тому що я вже почервоніла як помідор від збентеження. Я вже майже розвертаюся, щоб зараз же піти геть з кафе, та Ельот хапає мене за руку і стискає її. О, «Боже, мій Пенні, ми вбралися в однаковісінькі сукні!» – каже Меган, струшуючи своїм довгим каштановим волоссям. «Ти також знайшла її на Асус?» а, «Дивись, щоб Ноно ну, не побачив мене першою, а то може переплутати!» Вона явно знатяком мені підморгує. А я не можу позбавитися думки, що їй ця сукня личить значно більше, ніж мені. Подоросліший нарешті Меган. Це лише сукня, а не трансплантація мозку, яка зробила б тебе кращою людиною, каже Еліот. Кіра сидить за столиком позаду Меган. Вона сміхається знизу і плечима. Гострий біль пронизує серце, коли з'являється здогад, що це Кіра розповіла Меган про сукню, яку я замовила. Та потім я кажу собі не впадати в параною. «Я рада, що ти прийшла», – каже Кіра. «Ну, а приєднається до нас?» Я відчуваю, що всі дивляться на мене навіть за інших столиків. «Ой, я не думаю, ну, а на то зайнятий приготуваннями до концерту. Ми з ним побачимось пізніше». Еліот тягне мене ледь не через усе приміщення до столика в ніші, щоб бути подалі від усіх, але не видаватися грубими. Схоже, що на концерт йде вся моя школа і половина Еліотової. Звісно, всі вони раді побачити Ноа Фліна. Та суперзірки зараз – Скетч. Це група з чотирьох американців, які увірвалися в хід паради піснею «There is only one». Вони вже виступали у Манчестері і Бірмінгемі, а це перший концерт, де співатиме Ноа. І він вирушає зі Скетч Європою. І я їду разом із ним. У шлунку порхають знервовані, але радісні метелики. І я сідаю за столик, Еліот вмощується навпроти мене. «Фух, не можу повірити, що нам доведеться бути в одному приміщенні з мегазлюкою», – каже Еліот. «Нагадай, будь ласка, чому ти погодилася зустрітися тут з ними всіма?» «Кіра запросила мене, а я не змогла відмовити». Вони також йдуть на концерт, тож логічно, що ми підемо всі разом Окрім того, це ж Брайтон-центр, він такий великий, що, можливо, ми навіть не побачимо їх там А ти знала, що Брайтон-центр може вмістити чотири з половиною тисячі людей І що саме там, останній перед смертю, виступав Бін Кроспі Це той, що співав «White Christmas»? Звідки ти все це знаєш, Рікі? «Я знаю все, міс Пенні, і ти про це знаєш. Принаймні, ми сидимо у віп-ложі», – каже Еліот, махаючи своїм квитком і шкірячись. «Перший клас, ми вже йдемо», – пританцьовує він на лавці. «Ух, якщо ми так тішимось, що ж відчуває Ноа?» «Ноа ніколи не нервується». Хоча, коли я кажу це, то не впевнена, чи це правда. Я ще ніколи не бачила його виступів, принаймні, перед таким великим залом. Я знаю, що він неймовірно радий. Це його шанс завоювати популярність у Європі. Так, після того, як він зіграє зі скетч, його ім'я просто не зможуть не знати. Навіть такі, як ти, знатимуть Нофлінна. «Ти вже знайомилася з його групою?» – питає Еліот. Я хитаю головою Ще ні, але я знаю, що з ним приїдуть його вірні друзі Як якби я хотів поїхати з тобою, каже Еліот А його очі такі сумні Я б також хотіла, щоб ти поїхав з нами Але на тебе чекає дивовижний час у шику, нагадую йому Еліот уже не міг дочекатися практики, відколи дізнався про неї на початку року а ти знала, що Шик заснували в 1895 році? Я тягнуся через стіл і кладу руку поверх Еліотової. Я відчуваю, коли він вистрілює фактами через хвилювання, а не заради забави. Ти чудово впораєшся, запевняю його. Офіціанка підходить до нас запитати, що ми замовляємо, та я так хвилююся, що не зможу їсти. Ховаю обличчя за меню, і ми просимо ще кілька хвилин на роздуми. Та майже одразу я шкодую про це. Краще б вона лишилася, бо за нею стоїть та, кого я так боюся. «Привіт, Пенні!» Я повільно опускаю меню. «Привіт, Меган!» Еліотові очі метають у Меган кінджали – та вона не зважає на нього, натомість зосереджується на мені. «Мені шкода, що ми вдягнули однакові сукні. Хочеш, щоб я перевдягнулася. Я можу збігати додому». Так у Меган, милу, привітну, я не сподівалася побачити. На якусь мить переді мною промайнула дівчина, яку я колись знала – та мені важко відокремити цю дівчину від іншої, тієї, котра цього року намагалася зруйнувати моє життя. Так, ніби два кадри, які наклалися один на інший, і я досі не знаю, котра Меган справжня. Та ні, все нормально, це навіть кумедно, – кажу я. Вона всміхається мені, і її усмішка здається щирою. І я от подумала... Каже вона, і раптом її усмішка стає схожою на акулячу Тож одразу зрозуміло, що її поява має приховану мету Як думаєш, ти зможеш провести мене, Кіру, Амару за куліси? Я готова вмерти, аби лише познайомитися зі скетчами і Я насуплююся Елі отцокає язиком і закочує очі о, я не знаю. Мушу запитати в нога. Що ж це зробиться? Що ти маєш на увазі? Вона вигинає брову. Ти ж можеш написати йому смс і запитати. У тебе ж є номер твого бойфренда. Пенні не мусить робити тобі жодних послуг, каже Еліот. Я не питала тебе, Еліоте. Процідила вона. Я питала в моєї подруги. Хм, окей. Я лізу в кишеню по телефону, та Еліот зупиняє мене поглядом. Кілька разів глибоко вдихаю, тоді знову дивлюся на Меган. А, я потім запитаю вно, але не можу нічого обіцяти. Кажу і швидко ховаю телефон. Меган вагається. Коли вона переконується, що я не знизу знизує плечима, ніби нічого і не сталося. Що ж, дякую. Сподіваюся, побачимося пізніше, Пенні. Меган пішла геть, усе ще всміхаючись мені. Але те, як вона говорила до Еліо, показало мені, що вона зовсім не змінилася. Тепер я таки дістаю телефон і перечитую останню розмову з НОА. Вже не можу дочекатися, коли побачу тебе. І я так довго не бачилися. Так ніби а знаєш, що я читаю його повідомлення, на екрані вистрибує нове. І як ти доберешся на концерт? Я швиденько набираю відповідь. Пройдуся від Брайтон-центру з Еліотом та кількома шкільними друзями. А от і ні. І я втуплююся в екран. «Що сталося?» – питає Еліот, зауваживши моє збентеження. Показую йому повідомлення. «Що він має на увазі, а от і ні? А як інакше він хоче, щоб я добиралася на концерт?» Еліот знизує плечима, а потім його рот від здивування округлюється у велику О. І він витріщається повз мене в напрямку входу. «Що таке?» – питаю. А ще до того, як я закінчую питання, на нас з усі біч вихлюпуються радісні крики і верески Чую, як кричить Кіра Ноа Флін! І ось він тут Мій бойфренд Ноа Флін. Неперевершений бог року На ньому традиційно чорна футболка, порвані джинси на обличчі усмішка Я бачу його і решта Кафешка, однокласники, навіть Еліот, випаровуються з мого життя. Ніби камера фокусується і решта світу стає розмитою, тоді як його видно чітко і виразно. Він помічає мене і всміхається ще ширше, неспішно рушає до нас, незважаючи на верески і роззявлені роти дівчат за іншими столиками. Бере мене за руки і піднімає з лавки. «Пенні Портер, ти не заперечуватимеш, якщо я викраду тебе звідси?» «Ні», – кажу, і єдине моє бажання – зникнути разом із ним. Та потім я дещо пригадую і розвертаюся до Еліота. «Ти не заперечуєш?» Еліот сміється. «Вперед, пені Цесо! Я все одно не хочу бургера. Думаю про те, щоб стати веганом». І він стишує голос. Піду пошукаю Алекса. Лише півгодини без нього, мені здається, що я вже вмираю. І він також піднімається за столика, і Ноа зарібає його в обійме. Еліот, чувак, радий тебе бачити. І я тебе, Ноа, ти сьогодні порвеш сал. Еліот повертається до мене. Не забувай про мене, коли будеш із багатим і знаменитим. Добре пенні. Ніколи. Побачимося на концерті. Я всміхаюся. А потім беру Ноа за простягнуту руку. Ми виходимо з кав'ярні під враженими поглядами всіх моїх друзів і сідаємо в авто. Попереду концерт.